بسم الله الرحمن الرحیم شاسه رحمت الله تعالی مخکی د خپل کتاب مختصره خاکا هغه پیشکړی دا چې مبحث یوول چې شاسه کتاب دو حصے کړه دی و یو هیسه کی او دویمه هیسه دی کتاب چی دا و آغا دا احادیس مبارکو او دا احکام شرعیو اسرار او رازون دی چکا ما دا قواعی دا کلیو والد نفاغی که و مباهس شاسه مراکرکړې غاو مباحث کی ټول ابواب او یادي د شاسه فلسفه چې دا فلسفه اسلامي دا او فلسفه د اسلام نه فلسفه اسلامی مطلب دا دي چې شاته پر پلہ فلسفه کې د شریعت د دا دایره نه بهر فلسفه بیانې حقیقت بیانې اسرار بیانې او شاته په دې باندې کې د اسلامی اصولو نه بهر نه د شریعت د اصولو نه بهر نه وږي خبره شاسو فلسفه د اسلام ذکر کړي یعنی حقیقت د دین اسلام سر او راز د دین اسلام هغه شاسو ذکر کړي د 66 مکمل مقتدا په فلسفه کې هغه چې جنينه یو سړې مقدم تیر وي او شاسې ټول په ټوله دغه په قدم سه شوي روان شي چې کل مکمل مقتدا د سړې موجود وي په هغه نه حجوانه سړې د ذک سے اجمال کړې وي دغه کتابو ګوري دغه لارو ګوري نو په هغه باندې روان شي نو سمج ذ شاسف د فلسفه باسان سانشه ومو مکمل مقتدا نشته البته سنه خبرې چې کوم اقلیات دي واغی چې شاه صاحب د افلاستون زنه خبرې مرغستی دي او دا ارستو زنه خبرې مرغستی دي او و اسلامی فلسفیانو کې اکثری فلسفه د شاه صاحب چې دا نوغاد ابن عربي نه راغستل شوی دا ابن عربي نه راغستل شوی دا شاهه ملقب ده په شيخ اکبر باندې خوجه سومره عبور ده شاسه په نقلیا ته ده احاديث مبارکه او باندې او په قران کریم باندې له 6 سمرا نظر دي د نظر اغا د ابن عربی نو لکه 16 الله تعالی په سمعیات باندې سمرا پویا ورکلدا د تمر پویا چې کمونو د اغا د ابن عربی سب نو و لکه 16 مکمل فل ففل د ابن عربی هم مقلد ندې چې ګینې نو ټول پټولا په طریقه د چاروان شوی البتا دمجدد الفسانی رحمه اللہ تعالی زن خبر دا غصر ملاوی او زن خبر دا شاہ ابن عربی سرسکی ملا گی ملاوی د دا شاہ مزاج داوی چې کله نا د دے دا لف نشورو کی یو خبر باندی پویا کول مقصدی پلکل دا لف نشورو کی او مقصد بے پیاکی پروتو مقصد ان ته اعلیری وی وخت تمهید شاه سے بنتی حی فوقد گئی او خبره د استادن جوړی ته وبو شوې نه او شاه سے په دربان خپل خبره تسلیم کړی وی او کلا کلا د یانه شروع کې الف لرازی مقصد مختص ذکر او تمهیدات رستو ذکر گئی چهم د دو شاه سے د مزاج دے چې شاه سے پچري ودې عنوانات بدلي یو خبروي هغه بحجت الله کې په یو عنوان ذکر کې په تفهیمات کې په بلینوال ذکر کې ودور بازیګه کې په بل عنوان ذکر کې عنوانات بدلی مقصد یوي چې کله د شاسې په عنواناتو باندې سړې پوشي او په اصطلاحات باندې سړې پوشي نبیاء د نورو کتابونو نه نورو کتابونو کې کی رساله فلسفه شد نو هغه تشریح شویده او دغه تشریح دا بیا شاسو ځای په ځای کړی دا او بتولو کتابونو خلاصه حجت الله او مخکمن ویلو مولانا ابو عبد الله سیندی رحم الله تعالی ذکر کوي چې په خپل فلسفه باندې بلزیه شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی اغه پو یکړو شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی چې اغه شاه سبد فلسفي امینو او کش رور د چواد شاه سبزیه شریف الدین نو اغه هم چې کمندنو نور فلسفي ډیره مطالعه کړی نور فلسفي ور سره مطالعه کړی د ابن ارابی فلسفه د مجدد فلسفه د ارسطو د افلاطون او خپل والد گرامی په فلسفه باندې څنګه کندونو پوهی شوې شافتیا ته د دې دوړو په تربيت باندې تیار شوه چې د خوا شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی دې شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی دې د خواجه عبدل عزیز سره یکیو زیو شاولی الله رحمه الله تعالی و سیو الکنی ازبین یو خو د خپل نکفه فلسفه باندې الله تعالی په یکړو د دې و جنا ورنا سیندره رحمه الله تعالی وی شه د شاولی الله رحمه الله د فلسفه د پاره حبقات د شای اسماعیل شهید قتل ضروری چه چې چه ده نفاغی بانه ځان زان پوئیه کی اباقات ده شای اسماعیل شهید رحمه اللہ و اصل په فارسائی کې ده او ترجمه چه کندن و پوردو کی مناظره سن گیلانی سیپ کرده ده نو اغاو بخوکران کتاب ده خودشا سب ده ده اسطلاحات و وضاحتو نه استلاحات کم شاہ سے باستعمالی در شاہ سے باستلاحات اکثر دنورو کی تابونونا بدل استلاحاتی دا آغا استلاحات و وضاحت چکم دنو عباقات کی شاہ اسماعیل شعید رحم اللہ تعالیٰ کڑے ده. نو د شاہ اسماعیل شعید رحم اللہ تعالیٰ عباقات آغا چکم دنو قتل ضروری دی دې دا کی مبحث اول کې شاعره ابراهيم الله تعالی مبحث لونو مخې دی اسباب التکلیف والمجازات اسباب التکلیف والمجازات د دې مبحث مقصد دا دی اډا ټول عالم نه کائنات ته په کې حیوانات په کې نباتات تی په کېجم تی په کې معات تی دا انشری عالم دی دی عالم ناسوت ناسودې لکږي چې کوم د انشراتو ن جوړ دی زمونږ په نظر چې کم عاالې مشاد را ځي د اوونه د هوواانه او د وور او ذا خاورین اجول عالم دا سلور چې سم دنو د دې مادی دي عنصر دی, دی یوشیز د جوړولو مادی ته ویل کیږي یوشیز د سن جوړیږي هغه تا هغه مادی تا عنصر ورږي او ذا عالم دا مادی عالم چې دی عنصر دی عالم, عالم مشاہد د عالم عاالې نااسود ل کږي په د عا ناسود کې د انسان نه الااو بالا قسم مخلوقات, کی. بلا قسم مخلوقات دی بالا ق مات په بالا قسم مخلوقات کې یو حضرت انسان دی چې د دو په عمل باندې دی په د خپل عمل نی ول کږي او دل پا دی خفل عمل باندې بدله کولی کی گی نو دا بولی ایس یو خر دی نور حیوانات کی اغی گردی او را گردی اغیم خوراک سکاک کی اغیم لی دل اوری دل کی اغیی لپا دا خفل و اعمال باندی اغیی زیمدار نی دی اغیی پا خفل و اعمال او جزا و سزا نشتا او یو د حضرت انسان چې کم دنو پا دو پا دی خپل عمل بانی جزا و سزا دن دا دار دی دا دا مبحث اول مطلب دی دا داولی دا چون که انسان چې دی انسان نو دی پا خپل چی انسان نو د مزاد چې دی نو آغا دا او د تلاش دی دې انسان مزاج کې د واغې د تجسس او د تالاش دي هميشره لپاره د سرت د ماضي تجسس وي او د مستقبل فکر وي یعنې د ماضي نه لري په تیر وخت د دلټون درد د انسان مزاج کې نو په تیر وخت کې د دلټون نه د څیر واخدل ټونکو نو د ذهن ته تبعیص سوالات راځي دا سوالوم راځي چې دا کائنات څنګه پیدا کو دا سوالوم راځي چې دا کائنات څنګه پیدا شو چا پیدا کو د څنګه شو پیدا شو او بیا ور سره دا سوالوم راځي څه دا اصل پیدا شو څلاسو شو پیدا شو د ماضي واره کې د دې کوم دا سوالات راځي دا رد را میساز دي او د مستقبلو واره کې د دا د فکر راځي چې د دې به کیږي سم د دې انجام او د دې کائنات آخرې عاقبت چې ده غغبه چې عاقبت د دې کائنات چې ده ماغه به سمي شاع زابراهيم الله تعالی یو انداز باندې چې کوم دنو دا خبري بوزي دا به موشي چې دا کائنات چا پیدا کو دا به مو جواب وشي چې دا کائنات څنګه سره شو پیدا شو او دا به موشي چې دا کائنات څنګه سره شو پیدا شو او دا جواب به امرا شي دې کائنات او अंजाम د دې کائنات عاقبت او अंजाम ستړي د دې المبحث الاول فی اسباب التکلیف والمجازات د دې مطلب او معنا موږ ذکر کوله انشاء الله ابراهیمه الله تعالی د دې خپل چې کمندنو عنوان قائمولو یو اهمه مساله هلقه ولی لکه انسان په د ټول کائنات ک کې اووا سر دی انسان دیوک انسان دی چېغا مکلف دی یعنی په خپلو عملو نیول کېږي او د دوله د د عملو بدلهسه کېږي میلاويږې داول مجازات قیات پې ترسییری د چا دی د تکلیف دی چې د کله په د عملو ځ مدار شو او د د مدارې خبولهړه اوس پهله چې کم دنو د خپل خو څومره ملاویږي بدلا د خوبه لا ملاویږي خو خو بارشی سب بد راشی ځنې اعمال بخوي ځنې اعمال بسوي بدوي د خوبه د تبدل ملاویږي او د بدو بدته سزا سکی ملاویږي دره دی عنوان مقصد نو دا ولې دا دی حل شاسب کئ نډیر د اوګدینه چې کمون سکئ راخلی د اوګدینه راخلی چې د کائنات او د الله تعلق سره د کائنات او د الله تعلق څه استه؟ دا درته شنو ده چې ګینې د کائنات او د الله سره تعلق نشته نو په دې کې چې کومو شاته ابواب قائمه په دې مبحث اول کې اني په اول چې د نو مقواعدو القسم الاول في القواعد الكليه اغا دیا قوائد کلیا مخشا سے ویلو اللتی تستنبت منها المصالح المرعی هاگ قوائد چه داغی نراوزی او مرتبکی کی پاغی بانده اغا مسالح او اغا فوائد چه خیال ساتلشوه دی پا حکام شرعیو کې و داغی دا پارا موقفن لیهی تی دی اغا دا قوائد کلیا دی دا قسم اول چې نو سبعت و مباحث فی سبعین بابن ناو و مباحث تی سو و مباحث تی او, او یا بابنو دي فی سبعین بابن فاو یا بابنو کی المبحث الاول فاقی سو مباحثو کی اولا نیبا بحث چیده نو فی اسباب التکلیف والمجازات باب الابداع والخلق والتلویس